Cseruzé ebot levelei, Mr. Smith nyakiglábapóhoz Ferguson, hol 215. szeptember 24-én Drága, jóságos, jótevő, aki árvákat küld kollégiumba. Megérkeztem! Négy órát egyfolytában utaztam tegnap vasúton. Micsoda mulatságos, furcsa dolog volt! Eddig még soha életemben nem ültem vonaton. A kollégium? Óriási. Valóságos útvesztő. Eltévedek benne, valahányszor elhagyom a szobámat. Különben majd bővebb leírást adok róla, ha már nem leszek ilyen zavart, és akkor majd tanulmányaimról is beszámolok. Az előadások csak hétfő reggel kezdődnek, és most szombat éjjel van. De én már nagyon vágytam már, hogy ezt a levelet megírhassam, hiszen mi így fogunk megismerkedni. Olyan furcsa levelet írni valakinek, akit nem ismerünk. Olyan furcsa egyáltalán a levélírás számomra, hiszen eddig életemben legfeljebb, ha három-négy levelet írtam össze-vissza. Éppen ezért előre is bocsánatot kérek, a leveleim nem lesznek mint mintaszerűek. Tegnap reggel, mielőtt elhagytam az árvoházat, Mrs. Lipettel nagyon komoly megbeszélésünk volt. Mrs. Slippet kioktatott, hogyan kell viselkednem életem folyamán általában, különösen pedig azzal a jóságos úrral szemben, aki olyan sokat tesz érettem? Azt mondta, hogy legfőképpen arra ügyeljek, hogy nagy tiszteletet tanúsítsak vele szemben. De Istenkém, hogy tanúsíthat valaki nagy tiszteletet egy olyan ember iránt, aki azt kívánja, hogy John smith nevezzék? Miért nem halásztál elő egy olyan nevet, amelyből legalább egy parányit is következhethettem volna személyedre? Hiszen éppen úgy, mint ahogy John smith írom leveleimet, akár drága főpostának, vagy drága ruhafogasnak is címezhetném őket. A nyáron sokat, nagyon sokat gondoltam rád. Az, hogy van valaki, aki törődik velem most már éveken keresztül, abba az édeshídbe ringatott, mintha megtaráltam volna a családomat mintha lenne hozzátartozó. Igen, úgy érzem, mintha tartoznék valakihez. És ez csodálatosan pompás érzés. De bárhogy is van, az be kell vallanom, ha rád gondolok. Képzelő tehetségemnek nagyon csekély akad. Összevissza vissza három dolgot tudok rólad. Egy, hogy magas vagy. Kettő, hogy gazdag vagy. Három, hogy gyűlölöd a lányokat. Azt hiszem, bátran hívhatnál a drága a miszter lánygyűlölőnek, de ezt nem teszem, mert ez a megszólítás rám nézve sértő. Nevezhetnélek drága a Mr gazdag embernek is, de az meg rád nézve volna sértő, hogy éppen a pénz az egyetlen és legfontosabb dolog, ami veled kapcsolatban megemlíthető. Aztán meg a gazdagság nem örök időkre szóló tulajdonság. Egy egész sereg okos férfjúnak úszott már el a vagyona a Wall street -en. De egy bizonyos, magas maradsz egész életedben. Így hát elhatároztam, hogy drága nyakig lápapónak fognak levezni. Remélem nincs kifogásod ellene. Ez az én külön, saját becéző nevem számodra, amit nem árulunk el, Missy A tíz órát jelző csengő két perc múlva megszólal. A napok itt pontosan be vannak osztva ennek a csengőnek a hangjára. Az ő szava az evés, az alvás a tanulás idejét. Ennek élénkétű hatása felbecsülhetetlen. Úgy érzem magam közvetlenül mielőtt megszólalna, mint egy üzes paripa. Megszólalt! lámpákat leoltani! Jó ét! Észreveszed, hogy milyen pontosan alkalmazkodom a szabályokhoz? Ezt a John Gray otthon nevelésének köszönhetem. Mély tisztelette, Jeruzé, ebot. Mrs. Smith nyakiglábapónak október 1-én Drága nyakiglábapó, Ém áldom a kollégiumot, És imádlak téged, mert ide küldtél. Nagyon, nagyon boldog vagyok, És állandóan olyan izgatott, Hogy még aludni sem tudok rendesen. Nem tudod elképzelni a különbséget az itten élet és a John Gray-roton élete között. Soha, soha sem hittem volna, hogy ilyen helyek is vannak a világon. Úgy érzem, hogy sajnálok mindenkit, aki nem leány és akinek nincs ebben része. Megvagyok róla győződve, hogy a kollégium, ahol te folytattad tanulmányaidot, mikor fiú voltál, félig sem volt ilyen pompás hely, mint ez. Szobám fenn van a toronyban, ahol ezelőtt a fertőző betegek betegszobája voltak, mielőtt az új kollégiumi kórházat megépítették. Még három lány lakik vele, együtt a toronynak ezen az emeletén. A negyedéves, aki állandóan szemüveget hord, és mindig arra kér minket, hogy maradjunk már csendben, és két gólya, név szerint Selly és Julia ruddell Pendleton sally vörös haja van, óra is elég barátságos lénye. Julia viszont a legelőkelőbb New Yorki családok egyikének gyermeke, aki eddig még nem vett rólam tudomást. Ők ketten egy szobában laknak. Negyedévesnek is nekem külön-külön szoba jutott. Gólyák általában nem kapnak külön szobát, mert kevés a szoba, de nekem kérés nélkül is adtak. Azt hiszem azért, mert a gondok nem találta volna helyén valónak, hogy egy előkelő fiatal hölgyet, egy lelentszel tegyen közös szobába. Láthatod, hogy a lelentsors is bizonyos előnyökkel jár. Szobám északnyugatra nyugatra néz, és két ablakából gyönyörű a kilátás. Ha az ember 18 éves koráig magával egy szobába zárva élt, akkor igen jól esik ez a nyugalom. Ez a legelső alkalom, hogy végre ismerettséget köthettem Jeruzéa bottal, azt hiszem a legjobb úton vagyok, hogy megkedveljem őt. Te nem? Kedd. Megalakítják a gólják kosárlabda csapatát, és én remélem, hogy belekerülök. Kicsi vagyok ugyan, de nagyon gyors, izmos és kitartó. Így a többiek a levegőbe ugranak a labda után, ez alatt én átbúvok a lábuk alatt és elfogom a labdát. Az atlétikai pályán délutánonként igen mulatságos gyakorlatokat végzünk. A fák sárga és vörös levéldízben pompáznak, a levegő tele van az avarillatával, és mindenki nevetnek, kiabál. Ezek a legboldogabb lányok, akiket valaha is láttam, és én vagyok köztük a legeslegboldogabb. Hosszú levelet akartam írni mindarról, amit tanulok. Mrs. Slipet azt mondta, hogy te várott tőlem. De éppen most ütött el az óra a hetet. És tíz perc múlva indulnom kell tornaruhában az atlétikai pályára. Gondolod, hogy bejuthatok a csapatba? A te, Jeruzé, ebotod. Új? kilenc óra. Sally McBride éppen most dugta be a fejét az ajtómon, csak ennyit mondott. Olyan honvágyom van, hogy azt már ki sem lehet bírni. Neked is? Mosolyogva mondtam, hogy nem. Úgy gondolom valahogy majd csak kibírom itt honvágy az egyetlen betegség, amelynek veszélye nem fenyeget. Sohasem hallottam, hogy valaki melhelyvágy betegségben szenvedjen. Ugye te sem? Október 10-én. Édes nyakig lábapó. Hallottál már valaha Mikelándzseróról? Kiváló és borzasztó sokoldalú művész volt, aki a középkorban élt. Angol irodalom történet órán mindenki tudott róla. És az egész osztály nevetett, mikor én azt hittem, hogy arkangyal. A neve úgy hangzik, mint egy arkangyalé, nem? Az a nehéz a kollégiumban, hogy az olyan dolgok tudását is elvárják az embertől, amit eddig soha sem tanult. Ez bizony sokszor nagyon kellemetlen, és ezért óvatosságból, ha a lányok olyasmiről beszélnek, amit én még soha nem hallottam, csendben maradok, és később utána nézek a lexikomban. Rémes hibát követtem el, rögtön az első napon. Valaki Morisz Máterling nevét említette, és én megkérdeztem, hogy az is egy gólya. A baklövésem hére fúzó tűzként terjedt el az egész kollégiumban. De akárhogy is, most már lépést tudok tartani osztálytársaimmal, sőt, akárhányat le is hagyok. Akarod tudni, hogy rendeztem be a szobámat? A barna és a sárga szín az uralkodó. A fal sötét faburkolatú, sárga függönyöket és párnákat vettem hozzá. Egy mahagóni íróasztalt, kéz alatt három dollárért, egy pompás karosszéket, egy barna szőnyeget, mint a foltal a közepén. A foltra rátettem a széket. Az ablakok olyan magasan vannak, hogy rendes ülőhelyzetből nem is lehet kilátni. De én bölcsel lecsavartam a sublódról a tükröt, egy párnát raktam a tetejére és odahúztam az ablakhoz. Csak ki kell húznom lépcsőzetesen a fiókokat, és már is felsétálok a kilátóba. Ez aztán igazán kényelmes, nem? Sally Megbridge volt segítségemre abban, hogy a szükséges hormikat összeválogassam a távozó negyedévesek kiárusításán. Ő egész életében valódi lakásban lakott, és tudja, hogyan kell berendezkedni. El sem tudott képzelni, milyen múlatságos bevásárolni egy valóságos öbb dollárussal a kézben, és még apró pénzt is kap vissza az ember, mikor egész eddig életében soha egy ötcentesnél több nem volt a zsebében, biztosíthatlak, édesapókám, hogy nagyon is megbecsülöm a jólétet. Seli a világ legkedvesebb teremtése, és Julia Pendleton éppen az ellentéte. Bámulatos, hogy a gondnak, milyen különböző embereket rak együvé. Szeli mindent mulatságosnak talál, még a szekundát is. Julia, minden bosszantónak. Nem is igyekszik megszerettetni magát? Úgy véli, hogy ha valaki Pendletonnak születik, az a tény már elég ahhoz, hogy minden további nélkül bejusson a mennyek országába. Julia és én születettelenségek vagyunk. Azt hiszem, már kíváncsian várod, hogy megtudd, mit is tanulok. Első, Latin Második pun háború Hanibál és serege Tábort vertek a Trasumenusztónál a múlt éjszaka. vártak a rómaiakra. A csata ma reggel négy órakor zajlott le, a rómaiak visszavonulóban vannak. Második, Francia 24 oldal a három testőrből és harmadik ragozás rendhagyúigék. Harmadik, Geometria Befejeztük a hengereket, és megkezdtük a kúpokat. Negyedik, angol. Stílus gyakorlatok. Stílusom napra, napra tömörebb és világosabb. Ötödik, élettan. Elérkeztünk az emésztőcsatornához epe és hasnyálmirigy a következő óra anyaga. A te nevelődő félben lévő Jeruzé ebotod. Ú, remélem apókám, hogy soha se nyúlsz alkoholhoz. Az rettenetesen teszi a májat. <tört> Csütörtök. Édes lábapó, Megváltoztattam a nevemet. A névsorban ugyan még mindig Jeruzsálem maradtam, de mindenütt máshogy Judy a nevem. Ugye az elég szomorú dolog, hogyha az embernek egyedül kell beszéző nevet adnia magának. Nem tudom, miért éppen judy esett a választásom, talán azért, mert Freddy Perkins hívott így, mikor még nem tudott jól beszélni. Mrs. Lipett több gondot fordíthatott volna a gyermekek nevének kiválasztására. A vezeték a telefonkönyvből vette, az evot név ott van a legelső lapon, a kereszt pedig össze visszaszedi minden. mindenünnen. Az enyémet például egy sírkőről vette. Mindig gyűröltem a nevemet. A Judit jobban szeretem. Olyan kedvesen csacsinév. Igaz, hogy egészen másféle lányhoz való, mint amilyen én vagyok, egy kis kékszemű, elkényeztetett teremtéshez, aki az egész család kedvencé, és aki gondtalanul kacagva sétál végig az életen. De jó volna ilyennek lenni. Már ennyi hibám van is, azt senki sem vetteti a szememre, hogy családom túl túl elkényeztetett. Pedig milyen jó képzeletemet szabadjára bocsátanom, és arról ábrándoznom, hogy csak ugyanígy történt. A jövőben, kérlek, szólíts te is Csudinak. Meséljek valami újságot? Van három pár antilóp kesztyűm. Ne gondold, hogy még soha életemben nem volt ilyesmi, kaptunk mi kesztyűt karácsonyra, de az vastag kötött és egyújas volt. A mostaniak pedig egészen igazi ötújjas kesztyűk. Minduntalan előszedem, és felpróbálom őket. Olyan kár, hogy az órákra nem járhat az ember kesztyűben. Szól az ebédhez hívó harang, a viszont láttásra... Péntek. Hallgass csak meg, mi történt a polkám. Az angol irodalomtanár azt mondta... Hogy utolsó dolgozatom egészen rendkívül ilyen eredeti. Igazán ezt mondta, ezen szavakkal. Ugye olyan hihetetlenül hangzik az egész, ha az ember az én 18 évi nevelésemre tekint vissza. A John roton célja, ahogyan te is kétségkívül tudod és szívből helyesled, hogy 97 árvát 97 ikerré változtasson. De az én művészi megfigyelőképességemet mely most napfényre került, már gyermekségemben felfedezték, amikor a fáskamra jár, a Krétával felrajzoltam Mrs. Lippett képmását. Remélem nem sértem meg érzelmeidet azzal, hogy bírálom gyermekkorom otthonát, hiszen különben jó fegyvered van velem szemben, mert egyszerűen beszüntetett pénzküldeményeidet, ha túlságosan szemtelennek találsz. Nem nagyon illendő dolog, hogy ezt mondom, de nem várhatsz tőlem jó modort. Egy lelent ház bizony, nem a legtökéletesebb iskola fiatal hölgyek számára. Tudod, póka nem a munka esik itt nehezemre a kollégiumban, hanem a játék. Legtöbbször azt sem tudom, miről beszélnek a lányok. Tréfájuk olyan múltra vonatkozik, amelyben nekem sohasem volt részem. Idegen vagyok ebben a világban, és nem értem a nyelvüket. Komiszérzés ez. Sajnos már elégszer éreztem életemben. A középiskolában is úgy volt, hogy a többiek egy csoportba verődve engem néztek. Egészen másféle voltam, mint ők, ezt mindannyian tudták. Szinte éreztem, hogy arcomra van írva John Graer, otthon. Aztán néhány jó lelkű közülük leereszkedett, odajött hozzám, hogy egy pár udvarias szót szóljon. Mindennyi őket gyűröltem, de ezeket a leereszkedőket különösen. Én senki sem tudja, hogy láncházban nevelkedtem. Sally McBridge-nek azt mondtam, hogy anyám és apám meghalt, és hogy egy gyorságos öreg úr küldött a kollégiumba, ami talán nem is jár messze az igazságtól. Nem szeretném, ha azt hinnéd rólam, hogy gyáva vagyok, de vágyom arra, hogy olyan lehessek, mint a többi leány, és elfelejtsem azt a szörnyű otthont, amely ott lebek gyerekkorom fölött is elválaszt a többiektől. Ha teljességgel hátat tudnék fordítani a múltnak, és ki tudnám törölni emlékezetemből azt, ami volt, meg vagyok róla győződve, hogy én is tudnék olyan lenni, mint a többi leány. Nem hiszem, hogy olyan óriási valóságos különbség lehessen emberek között. Igazam van. Bárhogyan is van, Sally Megbridge szeret engem. Örökké a tied, Judy Ebot, született Jeruzé. Szombat reggel. Most olvastam át ezt a levelet, és egy cseppet sem találtam vidámnak, de tudnod kell, hogy hétfő reggelre egy nagyon nehéz dolgozatot kell megírnom, rengeteg mértánt ismételnem, azon kívül borzasztóan dátás vagyok. <tos> Vasárnap. Tegnap elfelejtettem postára adni levelemet, és így alkalmam van még egy mértatlankodó hozzá hozzáfűzni. Predikáció volt nálunk ma reggel, és mit gondolsz, miről volt szó benne? A Biblia legjótékonyabb igéje a következő. Soha se feledkezzettek meg a szegényekről, a szegények azért vannak a földön, hogy bennünket jótékonyságra buzdítsanak. Szóval, a szegény, kérlek, jól jegyez meg, a hasznos házi egy fajtája. Ha nem neveltek volna belőlem ilyen illemtudó kis hölgyet, mint amilyen vagyok, mi se után odamentem volna a prédikátorhoz, és megmondtam volna neki a véleményemet. Október 25 -én. Drága nyaki glábapó, bejutottam a csapatba, és ennek jelét ott láthatod bal vállamon, amely csupa kék és vörös folt, és narancsszínű csíkokkal. Julia Pendleton is próbálkozott, de nem sikerült neki elém kerülnie. Ilyen! Ebből láthatod, milyen közönséges hajlamaim vannak. A kollégiumot napról napra jobban szeretem. Szeretem a lányokat, a tanárokat, az osztályt, a sportpályákat, és az ennivalót, amit kapok. Minden héten kétszer leszünk fagylaltot, és kukoricamálé. Soha sem kerül asztalra. Ugyebár az volt a kívánságot, hogy havonta csak egyszer írjak, én pedig ugyancsak zaklatlak leveleimmel, de hát úgy tele vagyok ezzel a sok új benyomással, hogy kellett valakivel erről beszélnem, és te vagy az egyetlen ember, akit ismerek. Kérlek, bocsásd meg túlhozgáságomat, hiszen idővel én is lecsillapodom majd. Ha levelej mutatnak, csak dobd őket egész nyugodt lelkésmerettel a papírkosárba. Ígérem, hogy most egészen november közepéig nem írok. A te sokat fecsegő, Judy Ebotod. November 15-én Drága nyakig lábapó, hallgass csak meg, mit tanultam ma? Az ugyanolyan alapterületű, és magasságú henger térfogatához, a kúp térfogata úgy aránylik, mint a góla térfogata a megfelelő hasább térfogatához. Nem hangzik valószínűnek, pedig hát így van. Be is tudom bizonyítani. Ugye? Még sohasem hallottál a ruháimról, apókám. Hat ruhám van. Egyik szebb, mint a másik és mindegyik rám van szabva, nem pedig örökség olyan valakitől, aki már kinőtt belőle. Fel sem foghatod, micsoda jelentőségteljes dolog ez egy gyárva életében. Te ajándékoztad őket nekem, és én nagyon, nagyon, nagyon hálás vagyok érte. Nagyszerű dolog, ha valakit felnevelnek, de össze se lehet hasonlítani azzal a szédítő tényjel, hogy az ember hat új ruhat tulajdonosa. Miss Pritchard, aki szintén tagja a látogatóbizottságnak válogatta össze őket, és nem Mrs. Lipett, Hála Istennek! Van egy rózsaszínű múl estéi ruhám, sejembéléssel, melyben egészen gyönyörű vagyok. Egy sötétkék ünneplőm, egy látogató ruhám vörös bársonyból keleti hímzéssel, olyan vagyok benne, mint egy valóságos cigányleány, meg egy másik szép rózsaszínű szövetruhám, azon kívül egy szürke utcai ruhám és egy mindennapi iskolai ruhám. Lehet, hogy ez a ruhatár Julia rutledge Pendleton igényeit nem elégítené ki, de cseruzé ebotnak ó istenem, még sok is! Azt hiszem hogy te most engem hiú és felszínes kis szörnyetegnek tartasz, és arra gondolsz, hogy milyen hiába való pazarlás egy leányt taníttatni. De apókám, ha neked egész életedben kockás kartonruhákat kellett volna viselned, megértenéd érzelmeimet. És mikor a középiskolába jártam, még a kockás kartonnál is rosszabb időszak várt rám. A szegények ládájából kerültek ki akkori ruháim. Ezek olyan viseltes ruhák voltak, melyeket a jó műdulányok adományoztak az iskolának. El sem képzelhetett, hogy mennyire féltem ezekben a szegények ládájából kikerült ruhákban az iskolában megjelenni. Meg voltam róla győződő, hogy éppen mellé a leány mellé kerülök, aki előttem a ruhát viselte. És most suttogva újságolja a többieknek, akik titokban csúfolónak rajtam. Az a keserűség, hogy ellenségeim levetett ruháit kell hordanom, állandóan rágta Mardostal lelkemet. Ha életem végéig Sejem járhatnék is, ez a seb akkor sem hekedne be. Legújabb hagyi tudósítás a hasztiról. November 13-án, kedden, a negyedik órán, Hannibal legyőzte a rómaiak előörseit, és a kartágói csapatokat a hegyeken keresztül a Casseliumi síkságra vezette. Egy numidiai, könnyű fegyverzetű kohorsz, Quintas Fabius Maximus gyalogos csapatát támadta meg. Két könnyebb összecsapás után a rómaiak súlyos vereséget szenvedve vonultak vissza. Vagyok tisztelettel pontos harcéri tudósítod, J. Ebot. U.I. Jól tudom, hogy nem várhatok tőled választ leveleimre, sőt, arra is figyelmeztettek, hogy ne zaklossalak kérdéseimmel. De mondd meg, apókám, csak ezt az egyetlen egyet. Borzasztóan öreg vagy, vagy csak egy kicsit? És egészen kupasz vagy, vagy csak egy kicsit? Nagyon bajos téged olyan elvontan elképzelni, mint valami matematikai tételt. Adó van egy magas, gazdag férfiú aki gyűlöli a lányokat, és ugyanakkor kimondhatatlanul bőkező egy egészen szemtelen kislány iránt. Kérdés, milyen az illető? VV December 19-én Drága nyakig lábapó! Soha sem felez kérdéseimre, pedig azok egész különösen fontosak. Kopasz vagy? Pontosan ábrázoltam, hogy milyen vagy. Teljesen kielégítően, mindaddig, amíg elértem a fejed búblához. Itt aztán megakadtam. Nem tudom magam elhatározni, hogy milyen hajat rajzoljak neked. Fehéret, vagy feketét, rövidet, vagy hosszú, simát, vagy bodrosat, vagy egyáltalán semmit. Íme, itt az arcképed. De a kérdés megoldatlan. Rajzoljak hozzá hajat. Szeretném tudni, hogy milyen színű a szemed. Szürke és a szemöldököd előre áll, mint egy házszető, ez egy regényből vett hasonlat, a szájad pedig egyenes vonal, melynek szöglete hajlamot mutat a lefelé görbülésre. Ó, láthatod, jól ismerlek, egy szeszélyes, harapós öregúr vagy. Szól a kápolnába hívó harang. 9 óra, 45 perc. Egy új, törhetetlen fogadalmat tettem magamban. Ezentül este soha, soha sem fogok tanulni, bármennyi munkám is gyűlik össze a nap folyamán. Az esték nekem az olvasásra kellene, hiszen annyi pótolni valóm. 18 olyan év van mögöttem, melyben olvasni való könyv nem szerepelt. Fogalmat sem lehet apókám, hogy a tudatlanságnak miféle sötét szökadéka az agyam. Magam is csak most kezdtem felmérni mélységeit. Ezer és ezer olyan dologban, amit minden más lány megtanul családja körében, otthonában, barátai között vagy könyvekből, ami számomra teljesen ismeretlen maradt, amiről soha életemben nem hallottam. Például a kokáért. Soha sem olvastam a Lúdanyót, a Copperfield Dávidot, vagy az Ivenhót, a Hamopipőkét, a Kékszakárt, vagy a Robinson Krúzot, vagy Janeert, vagy az Alice Csodországban, vagy éppen bármit is Royal kimpling irásaiból. Nem tudtam, hogy nyolcadik elnédig többször is házasodott meg, mint egyszer, nem hallottam még eddig Darwin tanításairól, és nem tudtam, hogy RRS nem más, mint Robert Louis Stevenson nevének rövidítése, és hogy George jött nő, noha George férfinél. Soha életemben nem láttam még a híres monanizát, és ugye el sem hiszed pedig hát igaz. Soha sem hallottam Sherlock holmes -ról. Most már mindezt tudom, és tudok még sok mást is, de ebből is láthatod, hogy milyen égető szükségem van az olvasásra. És milyen jó olvasni. Már napközben is örülök az estének, amikor kiakasztom ajtomra az elfoglalt táblát, melebújok csinos pongyalácskámba, és kis, prémes papucsomba, aztán halomra dobom a díványpárnáimat, rájuk keveredem, meggyújtom az állólámpát, aztán olvasok, olvasok, Olvasok, és olvasok. Egy könyvvel, be sem érem, egyszerre négyet is olvasok. Most éppen teniszon költeményeit, te a hírjusság vásárát, Hipplinger beszéléseit, és. Ne neves, Lujza elkott négy leányát. Rájöttem, hogy én vagyok az egyetlen leány, aki nem nevelkedett Luisa elkotnak ezen könyvén. Ezt nem árultam, el senkinek sem nagyon furcsálódták volna hanem elmentem, és titokban megvásároltam a könyvet múlt havi pénzemből. Egy dollár tizenkét centért. A jövőben, ha valaki te teppelről fog beszélni, akkor tudni fogom, miről van szó. Tíz órát csengetnek, ez többszörösen megszakított levél lesz. Szombat Uram, van szerencsém önnel tisztelettel tudatni a mértön terén történt sikeres előrehaladásunkat, Pénteken végeztünk a pedonokkal, és áttértünk a prizmákra. Ezt az utat nagyon nehéznek és hirtelen emelkedőnek találtuk. Vasárnap A karácsonyi szünet jövő héten kezdődik, és a lányok podgyászai már készen is állnak. A folyosok olyan zsúfoltak, hogy az ember csak nehezen vergődik keresztül rajtuk, és mindenki olyan örömtel izgalomban él, hogy nem is tud már tanulni. Tudom, hogy nekem is gyönyörű vakációm lesz. Még egy golya van itt, aki Texasban lakik, és így nem mehet haza az ünnepekre. Vele együtt azt tervezzük, hogy nagy sétákat teszünk majd, és ha lesz jég, megtanulunk korcsajázni. Azon kívül itt van az egész könyvtár, amit ki kell olvasnom. Három üres héttár rendelkezésemre. Isten veled a pókám. Remélem, te is olyan boldog vagy, mint én. A te, Judith. Új, ne felejts el kérdéseimre felelni. Ha nem akarod magadnak azt a fáradtságot venni, hogy írj, egyszerűen sürgőnöztess a titkároddal, elég, ha ennyit ír. smith -úr teljesen kopasz, vagy smith -úr nem kopasz, vagy smith -úr ősz. És levonhatod a sürgőny költségét kitevő 25 centet a zseppénzemből. Isten veled januári. Boldog karácsony ünnepeket kívánok! A karácsonyi vakáció vége felé pontos látom ismeretlen. Drága nyaki lábapó. lábbapó, arra felé, amelyre te vagy, szintén havazik. lakomból olyan fehér a világ, amelyre csak nézek, fehér hótakaró borítja a földet, és akkor a hópelyhek hullanak, mint egy-egy pattogatott kukorica. Késő délutánra jár az idő, a nap éppen most nyugszik le fagyos sárga színben a még fagyosabb léladombok mögött, s én itt ülök a szokott ablakülésemben, kihasználva az utolsó fénysugarakat, hogy világosságuknál neked éljak. Micsoda meglepetés volt számomra az az öt arany, amit küldtél? Igazán nem vagyok hozzászokva ahhoz, hogy ajándékot kapjak, hiszen annyi mindennel halmoztál -e már el úgy is, Mindenem, amin van, tőled származik. Hogy ezt a külön ajándékot már igazán nem vártam. És talán azért örültem neki olyan egészen különösen. Akarod tudni, hogy mit vettem rajta? Nos. Egy ezüst karkötőórát bőrszíjon, hogy mindig tudjam, hányat ütött az óra. Matthew Arnold verses kötetét. Egy termoszt, egy meleg paplant, Torony szobám kegyetlenül hideg, 500 év famentes kézirat papirost. Annak érdekében, hogy mi hamarabb írónő váljék belőlem. Egy rokon értelmű szavak szótárát, hogy bővítsem a szókincsemet. Valamint nem szívesen vallom be az utolsót, mindazonáltal tudnod kell róla. Egy pár sejem harisnyát. És most a pókám. Nem mondhatod, hogy bármit is titkolok előtted. Azt is elmondom, micsoda szégyenletes indítóok vitrá, rá erre a sejemharisnya vásárlásra. Julia Pendleton beszokott jönni a szobámba, hogy a mérteni rajzokat együtt csináljuk meg. Mindig keresztbe vetett lábbal ül a déványon, és sejemharisnya van rajta. Most figyelj ide! Ha visszajön a vakációról, én megyek be majd az ő szobájába, és én ülök majd sejem harisnyában az ő Látható Láthatod, apu, milyen szörnyetek vagyok, hogy ilyesmiben miben örömömet, de mentségemre szolgáljon, hogy nem titkolom. Különben te amúgy is tudhatod a lelencázi jellemzésemből, hogy nem vagyok éppen a legtökéletedsebb teremtés. Ugye? Hogy összefoglaljuk az eddigieket, az angoltanárunk minden mondatát így kezdi. Végtelenül hálás vagyok neked ezért a hét ajándékért. Elhitettem magammal, hogy ezek a dolgok egy nagyládában érkeztek számomra Kaliforniában élő családomtól. Apámtól kaptam az órát, anyámtól a melegtakarót, nagyanyámtól a termoszt, mert ő állandóan agódik értem, félhogy megfázom ebben a hideg éghajladban, a papírost pedig a kis Heri ökcsém küldte. Izabel nővéremtől kaptam a sejem harisnyát, Szuzanni nénitől Matthew Arnold verses kötetét, Heri bácsitól ő utána keresztelték el kisöcsémet, a szótárat. Előbb csokoládét akart küldeni, de én csökönyösen ragaszkodtam a rokon értelmű szavakhoz. Ugye nincs kifogásod az ellen, hogy egy egész családot személyesítesz meg. Most a karácsonyi szünidőmről szeretnék neked mesélni, mert ugye az is érdekel, nem csak a tanulási előmenetelem, mint olyan. Remélem. Értékeled ezt a finom árnyalatot, a mint olyant? Mint szókincsem legújabb szemét. A texasi leányt Leonora Fentonnak hívják. Majdnem olyan furcsa név, mint a Jeruzé, ugye? Szeretem őt, de azért Sally McBride mégis sokkal kedvesebb nekem. Azt hiszem, soha senkit nem fogok már olyan nagyon szeretni, mint Szelit, kivéve téged, mert hiába te vagy a legkedvesebb szívemnek, mert hiszen benned összpondosul az egész családom, s mindenkit, akit szeretnem kellene, te benned szeretek. Leonora, én és két másodéves keresztül kasúrbarangoltuk naponta a környéket. Felkutattuk az egész szomszédságot, rövid szoknyában, kötött kabátban és sapkában hosszú botokkal felszerelve. Egyszer bementünk négy mérföldnyire a városba, és betértünk abba a vendéglőbe, ahová a kollégiumi lányok néha kirándulnak ebédelni. Főtrák, 55 cent, csemegének málnaszörpe leöntött puding, 15 cent. Tápláló és olcsó. Olyan pompás mulatság volt, különösen számomra, mert olyan elképesztően más, mint az árvaházi élet. Úgy érzem magam, mint egy kiszabadult fegyenc valáncol szóval elhagyom az intézet területét. Már éppen azon voltam, hogy a többiek előtt is meggondolatlanul leírom érzelmeimet, sőt, már majdnem kiszaladt a számon, mikor épp idejében nagy nehezen visszaszívtam. Borzasztó nehezemre esik egynémely dolgot elhallgatni, mert túglon közlékeny a természetem. S ha te nem volnál, akinek mindent elmondhatok, azt hiszem, meg kellene fulladnom. Múlt pénteken az intézeti vezetőnő meghívott minket, akik nem utaztunk el vakát szózni, főzőcskére. Huszonketten voltunk összesen gólják, másod, harmad és negyedévesek, ik ez alkalommal nagyon összebarátkoztunk. A konyha nagy, falán rézedények és üstök sor van. A legkisebb lábas is olyan, mint másütt egy mosófazék. 400 lányél lány él a fehér kötényes és fehér sapkás konyhafőnök kikeresett 22 fehér sapkát és fehér kötényt. El sem tudom képzelni, honnan szedhetett össze ennyit, és valamennyiünket egy perc alatt szakácsá varázsolt. Nagyszerű mulatság volt, bár már jobb süteményt is ettem, mint azt, amit mi kogyhasztottunk össze. Mikor végre elkészültünk vele, is a konyha, az ajtó ki nincs, és mi valamennyien, egyformán ragadtunk, körmenetet rendeztünk fehér kötényben és sapkában, főzőkannállal, konyhakéssel, tálalóvillával, nyársal, serpenyővel felszerelve, végig az üres folyosókon a tanári szobáig, ahol vagy tucat tanár is nevelő töltötte csendes nyugalomban az estét. Szerenádot adtunk nekik, diákdalokat énekeltünk, és az általunk készített frissítőkkel, édességgel kínáltuk meg őket. Udvariasan bár gyanakodva fogadták el süteményeinket, mikor ott őket, még nagyban kínlottak azzal a rágós anyaggal, amit mi süteménynek neveztünk. Amint látod, apókám, nevelésem pompásan halad előre. Nem gondolod, hogy okosabb lenne művészi pályára léptem, ahelyett, hogy írónő legyek? A vakáció két nap múlva véget ér, és én már előre örülök, hogy viszont látom a lányokat. A torony szobám bizony nagyon elhagyatott. Ha csak néhányan nézengenek egy házban, amely négyszázra van berendezve, hát bizony, az a néhány, szinte elvész benne. 11 oldal, szegény apókám, milyen fáradt lehetsz. Csak egy pár köszöntő szót akartam írni. De ha már egyszer belefogtam, úgy látszik, nem tudom abba hagyni. Isten veled, drága nyakig lábapó! Még egyszer köszönöm, hogy gondoltál rám. Teljesen boldog volnék, ha nem volna egy kis fenyegető felhő a láthatáron. A februári vizsgák. Szeretettel. Csudid. Úi, Lehet, hogy nem élik azt írnom, hogy szeretettel. Kérlek, bocsáss megérte. Ne kell, hogy valakit szeressek, és miután csak közted, és Missy szlipet között választhatok, beláthatod, hogy nem tehetek másképp, mert őt igazán nem tudom szeretni. Vizsga előtt Drága lábapó. ha látnád, milyen lázasan folyik a tanulás most a kollégiumban, már azt is elfelejtettük, hogy valaha is volt vakációnk. 57 rendhagyó igét kellett agyomba tömködnöm a négy utolsó napban, és csak azért fohászkodom, hogy meg is maradjon benne a vizsgák idejére. Sokan a lányok közül, ha végeztek egy-két tárgyal, eladják tankönyveiket. De én inkább összegyűjtöm őket mindegy nagy könyvszekrényben, és mire meg lesz a diplomám, az egész műveltségem együtt lesz a könyves polcokon. Ha valami részletre szükségem lesz, Egyszerűen fellapozom a könyvemet, és sokkal könnyebb és biztosabb, mint az egész anyagot fejben tartani. Julia Penilton betoppant hozzám ma este egy kell látogatásra, és itt maradt egy teljes óra hosszat. Beszéd közben családom mineműsége iránt érdeklődött behatóan, és én legjobbi parkodásom mellett sem tudtam a beszédet másra terelni. Minden áron tudni akarta, hogy mi volt az édesanyám leány neve. Hallottál már valaha ilyen szemtelen kérdést intézne egy lerenchez. Nem volt hozzá bátorságom, hogy megmondjam neki az igazat, s így kibögtem az első nevet, ami abban a pillanatban éppen eszembe jutott, s azt mondtam, hogy anyám született Montgomery. Akkor még azt is tudni akarta, hogy vajon a Massachusettsi vagy a Virginiai Montgomery közül való-e. Az ő édesanyja, Rutherford lány. Ez a család Amerika felfedezésével egy időben itt gyökeret, és egy házasság révén rokonságba került 8. Henrikkel. Apai részről viszont, mint kiderült, jóval az Ádám előtti időkből származnak, ezért aztán családfájuk legmagasabb ágán egy haladottabb majumfajta ül, nagyon sejmes, finom szőrrel és extra hosszú farokkal. Az volt a szándékom, hogy egy nagyon kedves, vidám, mulattató levelet írok neked ma este. De túlságosan álmos vagyok, és izgatott. Hidd meg a gólyák élete vizsga előtt, nem valami rózsás. A te vizsgára készülő csúdít. Drága, édes... Nyakig lábapó. Valamilyen rémes. Rettenetes szörnyűságot kell veled közölnöm, de nem akarok ajtós torontani a házba, hanem előbb azon leszek, hogy jó kedvre derítselek. Jeruzé ebot csak ugyan megtette az első lépést az írói pályán. Képzeld, kis versét, melynek címe, toronyszobám, leközlik a februári, havi szemlében, mindjárt az első oldalon, ami Igazán egész különös tisztesség egy gólya számára. Az angol nyelv tanára megállított, mikor tegnap este fölfelé jöttem a lépcsőn, és azt mondta, hogy nagyon ügyes, szép munkát végeztem, és hogy a vers is kitűnő. A hatodik vers kivételével, amelyre a kelleténél valamivel több vers láb jutott. Ha érdekel is hajlandó vagy ololvasni művemet, szívesen küldök majd belőle egy tisztelet példányt. Hmm. Már csak hadd gondolkozzam, miféle kellemes dolgot tudnék neked még elmondani. Hopp, megvan! Tanulok korcsolyázni, és egészen bátran futok már a jégen egyedül. Azt is megtanultam, hogyan kell kötéren lecsúszni a tornaterem plafonjáról, magasugrásban is pompás az előmenetelem. Három és fél láb magasságot ugrom, remélem, hogy rövidesen elérem a négy lábat. Ma reggel nagyon szép misét tartott nekünk az alabamai püspök. Arról beszélt, hogy ne ítéljetek, hogy ti is meg ne ítéltessetek. Ami egyszerűen szólva azt jelenti, hogy elnézéssel kell lennünk embertársaink hibáival szemben, és nem szabad nyers szigorúsággal ítélkeznünk felettük. Szívből kívánom, bárha te is hallottad volna a prédikációját. Ez a mai délután a legragyogóbb, Legnaposabb téli délután, melyet valaha láttam. Ez úzmara fehérlik a fákon, melyek olyanok, mint a cukorból volnának. És az egész világ a hótakarú súlyja alatt görnyed, kivéve engem, aki a bánat súlyja alatt görnyedezem. És most, bátorság, Judy, végre meg kell mondani a valót. Mond, igazán jó kedvű vagy? Nos, hát, megbuktam matematikából és latinból. Ezekből a tárgyakból külön órákat veszek, de jövő hónapban pótvizsgára bocsátanak, úgyhogy hamarosan helyrehozhatom hibáimat. Végtelenül sajnálom, hogy bánatot okoztam neked, de máskülönben nem bántal lelkiismeret, mert igazán annyi mindent tanultam az egész idő alatt, ami nem szerepel a tananyagban. Tizenhét könyvet olvastam, és temérdek verset, igazán fontos regényeket, életrajzokat, tanulmányokat, és milyen érdekes volt valamennyi. Mindenből láthatod, drága apukám, hogy vagyok olyan intelligens, mintha a fejem zsúfolva volna latin latintudományjal. Megbocsátasz nekem ez egyszer, ha megígérem, hogy soha többé nem fogok megbukni? A te vezeklő csuhás, Judith. Drága nyakig lábapó, ez egy egészen soron kívüli levél, a hónap közepén, de hát egy kicsit elhagyatottnak érzem magam ma este, és egy hozzád menekülök. Utálatos fergetek dúl odaküln, és a hó szinte belepi ablakaimat. Az épületben már teljes sötétség uralkodik, de én kávét ittam, és nem tudok elaludni. Ma este nagy vendégség volt nálam, ami Szelliből, Gyuliából, Leonora Fentomból. Szardiniából, hideghúsos salátából, gyümölcsből és fekete kábéból állt. Júlia azt mondta, hogy nagyon jól érezte magát, Szeri pedig itt maradt még, és segített elmosogatni. Ma este még szentelhetnék néhány órát a latin tanulásra is, ami nagyon üdvös dolog, már korán sem kellemes. Semmi kétség, nagyon gyenge latinos vagyok. Nem tennéd meg nekem azt a szívességet, hogy egy egész rövid időre vállalnád nálam a nagymama szerepét? Szerinek van nagymamája. Juliának kettő is van. És Leonorának szintén. Ma este sokat beszéltek róluk, és összehasonlították őket. Igazán nem tudom, hogy van-e valami, amit forróban óhajtanék, mint éppen egy ilyen tiszteletre méltó rokonságot. Hát ha nincs kifogásod ellene, akkor most nagymamának képzellek el. Tegnap, mikor bent voltam a városban, egy olyan kedves szalagos kis főkötöt láttam. Azt szeretném neked ajándékozni 83. születésnapodra. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, Ez a kápolna harangszava, amint előtti a tizenkettőt. Azt hiszem, most már mégis álmos vagyok. Jó éjszakát, kám. A véget nagyon szerető kisunokád! Judy!